Elamin, lutje dhe paqja qoftë mbi profetin tonë Muhammed dhe mbi familjen dhe shokët e tij të gjithë. Më pas. Në dersën e fundit fikot, falem të fikut filluam falëm për çështjet që kanë bënë me Lehonin. Dhe e përmandom që sipas lehtësës të fundit, pse gruas interpretohet gjaku i Lehonis para se të mbush 40 ditë. Na thamë që ajo do të pastrohet dhe të, të falet, pra do arritet të pastrohet. Miru po, pasaj atore, e si jelë toni meselje tjetër Pra nëse gjaku prap këthejhet Bërën në këtyre dëzët ditve, si me vëpru gruja Thotë fein a wada haddemu fe me shkukun fihi Të sumu vë të sëllim vë të hudil vajgjive Nëse i këthejhet prap gjaku Atër këtë gjak logaritet si gjaki dëshimt Kështë që i gruja Në gjatët këtyre dëtve, kër i këthejhet prap gjaku Do të falet, të agjerojt pa pastaj do t'i bëj kazo atë udhërimet që e kam obligim i bë, kazo, mi kompenzoj. Pra, e, p autori po thotë, nëse vazhdon prap rryedhja e gjakut brenda këtyre 48-ve, pa pasur se është ndërprerë herë, atëh ky gjak është i dyshimt. Pra, nuk dihet nëse është gjak i lehonis, apo është gjak i prishur. Po është e harda. Nësë është lehoni, atëherë, i mërë të gjitha dispozitat e lehunës. Nësë është gjak dëmfesat, për që kemë thonë gjak i prishën, atëherë, nuk mundum që me i pohuhu se për këtë grua që e, e i mërë dispozitat e lehunës. Për gëndarë si autore, e thotë që kjo është i dëshëm. E dhe thotë, në këtë rast, gruja do të falit, do të agjeroj edhe të falit. Pra, Ja ko obligim që të pastrohet, plahet. Pastaj do të më fal edhe me ajheru. Ajheru kuptohet nëse kjo ndodh, ali është gjatë kohës së Ramazanit, nëse kjo ndodh kur është Ramazan. Mirë, po nënën tjetër, pra ajo duhet të largohet prej gjërave që i ka haram lehuna, që i ka të ndaluar a lehuna, siç është për shembull marrdhënia intime me gruan me burrin. Këtë rast pra ajo nuk do të, të ketë marrdhënie intime me burën. Dhe këta djetarë për thunë, për arsye se ne urdhnojmë pra mi kry ato gjërat që jënë të urdhruara, obligative, si që është në mazëja gjerimi, nga aspekte i mazës të sigurisë, po me konë me sigurë për fene sojë. Kurëse, e më pëngojëm ose e ndalojmë prej gjërave të ndaljura, prapë nga aspekte i mazës të sigurisë. Pas po i mazës, me cilën aje e siguran në vetën e soj që mos më ranë haram. Dhe basaj bëthët, e ka obligim mi kompenzu, mi ba kaza adhurimet obligative. Pra për e agjërimit ose namazit, e kështëto marat cilat dohet të kompenzu. Për e marëm një shemblë në mënyrë që më në osë qarru kjo ma shumë, më në bërë me e qartë. Një grua, për shemblë, ka qenë është pastruar në ditën e 10 të Ramazonit. Ella kur u pasun dietën e 10 të Ramazonit, i ka pas ka qenë ditë tani 20 të Leonis. Pra, kjo i bie që ajo ka lënë 10 ditë para Ramazonit. Ella pasaj është pastruar, pra ka pas po pastrimin për Leonis në ditën e 10 të Mujit Ramazan. Ella ka vazhdu pastrimin deri në ditën e 20 të Ramazonit. Pastaj u ka kthyr prap rëllëja e gjokut. Në 10 disën e fundit të Ramazanit Si pas dhe autorit kjo grua gjatë tyre 10 ditëve të fundit Ramazanit E ka obligim që mu falja dhe me e gjeru Ihte jatan pra se mas e siguris për e fejnë e saj Pa që me, me, me kanë i sigur që po i krynë obligimet Nga se ka mënësi që kjo gjak me kanë gjak i lehunis E pasaj kër të pastrohat mas e që të mbush 20 ditë po të të ashtë për i bja në ditën e bajramit, atëra e ka obligim prap mula edhe bo kazo me bo kazo e gjerimin. Me bo kazo e gjerimin që e ka gjeru gjatë këtyre 20 ditëve, në cilat, po, cilat ka pasë rrjedhje gjakët. Nga se ka mësi që kjo gjakë me ka në gjakë i lehunis. Edhe se si shdihet pra, a gjerimin nuk është i sakë dhe nuk pranuhot për i gruas e cila është me lehunë melahoni pra që ka xhak lahonist. Dërsa so i përket ditëve që i ka xheru kur ka qenë e pastër, pra ato 10 ditë e mesit të Ramazanit, pra pej ditës 10 deri në ditën e 20, këtu nuk ka nevojë mi bëj kazao. Nuk ka nevojë mi kompenzoj, ngasajo i ka agjuruar ato duke qenë i pastër, duke qenë i pastër. Nuk ka poskë farë dhe të xhakut. Dërsa so i përket namazet, atëra i nuk ka ë nuk e ka obligim mi bëj kazao namazet që i ka falë pasi që është përsërit edhe ka filu prapë rjedhja gjakët nga se nga se kjo ka qenë gjak i, i prishun atër ajo veç se është falë edhe ka dohën e ka largu ose është lirupi përgjithsisë të namazit nëse ka qenë gjak i lehonis atër namazit se si gjed nuk e ka obligim lehona që të falët pandaj në dispozita e këti gjakët Shpadat autore është gjak i të shumët në kuptimin që gruja, për e ka obligimi i kry edhe mi e veprua ato gjëra që e kanë obligimi i veprua dhe mi kry gratë kër janë të pasë tërta. Ka se ka mësit që këtë gjak me kanë gjak i prishën edhe jo gjak i lehonist. Mirë po, në në tjater gjithashtu e ka obligimi i ba kaza o mi kompëzu, ato adhuri me vepra që e kanë obligimi i ba kaza gratë kër, kër janë lehonë me lahoninga se ka mundi si që ky gjak të mekon gjak i lahonis. Po pra kështu ka thënë autori dhe ky është më thebi. Mirëpo, celi është mendimi më i saktë? Mendimi i saktë është ai se ai së sillsh këtu themin edhe çfarë thotë se <coughs> nëse gjaku i cili fillon me rjedh prapë, pa prap, prap, përsëritet, pasi shofu pastru gruaja brenda 40 ditë, edhe prapë fillon me rjedh gjak, nëse ky gjak i cili fillon me rjedh prapë, prapë është gjak i lahonis për katë njëtë ngjyrë, e kanë të jetën ertë, njëtën rrobë. Dhe gjitha, pra, gjendjet e tij janë të njëjtë sikur se gjaku i lehonis, atëherë nuk llogaritet që është gjaku i dyshimt. Po pra, është gjaku i ditur, është gjaku që dihet. Dhe është gjaku, pra, ë, i lehonis, prandaj gjat kësaj kohë, gruaja ose gjatë tyre të dy të gruaja nuk do të ashtajeroj, vë ashtfolët. Mirë po do të më bëvë vetëm kazovë për agjerimin dhe jo namazin kur pastrohot, pra mëse që dhimbush 20 dit. E nësa jo e dinë për mes provave, për mes dëshmive që kjo nuk është gjak i lehonis, atara jo e logarit veten që është, sikur se gra tjera që jenë të pastrëta. Andaj dohet më falë, edhe me agjeru, edhe nuk ka nevoj me bo kaz kazovë, me kompenzu asgjë. Ka se Allah s.t. njerëzve prapër e ti nuk janë ka mba obligim adhurimin dyherë, me kryt dyherë të njëtin adhurim. Për ndaj kjo grubuja ose thejme që është prej atyre që ndohet me agjeru e për ndaj dhët me agjeru gjatë ty redetve ose jo. Mirë po me thonë që agjeran pasaj prapër e ban kaza, kjo dhe më hënë, Allah s.a. Alla, nuk ka, ka zbritë kësi ligje. Për e shtë në rast, që mundu me thonë nëse ngruas kër i për sëritet gjako, praflashrej dhe gjako të është po ndodhë në të një të një të nëku, në cilin ka qenë pra zakon i saj të përmushme të saj, a therë kjo la rrita që është gjak i, i ciklit mesral. Edhe ja, gruja, pra këtë ras nuk do të falet, as ta gjërë. Pasaj autorje, vazhdanë thotu më hua ke lhajt pra, dhe fima i e hillo. Lehonia, pra gjako i lehonis është njët se për dhe gjako i menstruacionetve në disa aspekte, pa E në disa që është jetë dalëm. Pra, perioda ciklit mësral me e, pra, të lehonis. Pra, në ato gjëra, pra, është sikur se ciklit mësral në gjëra që janë halal. Pra, dispozita për lehonin është njëjtë sikur se dispozita për ciklin mësral. Në gjëra që janë halal të lejume. Cële të janë gjëra që janë halal, kemi premenë më harët. E qërë se burit të lejohët, pra, gjatë ciklit mësral me knajshme u të fry me gruan e ti, Përveç marrdhonisë me timen, kjo është haram. Prandaj edhe gjat lehonis i lejot e lejohet njëjtë gjë, edhe i ndalohet njëjtë gjë që shamba për marrën push. Gjithashtu grua gjat lehonis pra i lejohet me kalunë për xhami, jo me çëndrun xhami, mirë po i lejohet me kalunë për xhami ose me marr diçka prej xhamis dhe me me dalë nëse është e sigurt që nuk e ndod xhamin me gjakun e saj. Pra një sigurisë gruaja që është me sikelin mestral. Prandaj ato gjëra që lejohet për gruan me permujmes me të sajlajë jotë dhe për gruan lehon. Wi harum, thë gjithashtu është e enj... lehonia është njëjt me e njëjtë me periudhën e ciklit menstrual, pra në gjëra që janë haram, janë të ndaluar. Po ashtu hamazhërimi nuk lejohet gjatë leonis. Gjithashtu namazi, po ashtu marrëdhëniet intime, tawafi rreth Ka'bës, edhe divorci, po shkërorzimi sipas mendimit të autorit që na më përmend më poshtë. Wiqjibu dhana to jara që është obligim, pra lehonia është njëjtë me cilën mësonal në gjërat që janë obligative. Siç është rasti që ajo do të plahtë, të, të pastrohet, masë që ndërpritet, pra lehonia. Wiqskutu do është njëjtë në gjërat të cilat, po është njëjtë sigurisht me cilën mësonal le gjërat që bien. Për çka i përmano më lart, pra, është njëjtë në, pra, njëjt në kuptimin që nuk ka namaz, nuk ka xherim, po pra, këto gjëra bien për gruan që është lehon. Mirë po, agjerimin do të me bëha kaza Do të me bëha kaza, si kurse ngruja me ciklin mesral Dhe jo namazin Tra, Namazin nuk bëhet kaza, nuk kompenzot Pasaj autori përmen në gjërat që e, Dalimit mes lehonis edhe ciklin mesral Tho dhe gajre l'idde Përveç periudës së pritjes Kohës së pritjes Pra, nehonia e dallon prej ciklit Mesral sa i përket kohës së pritjes, që do të më prit gruaja, pra kur divorcohet si e kështu me radhë, se si janë ë doon dispozitat që keman me marrë inshallah tarmin. Qysh dallon, do të thon në këtë çështje, ë cikli, teoria të ciklit Mesral llogaritën për kohën e pritjes. Kurse Lehonia nuk llogaritet për kohën e pritjes. Për shembull, de koha ka shkuruarzu gruan e tij, edhe s'i them ajo do të presë tre cikla menstrual. Gjdo cikl menstrual logaritet prej i detet, pa logaritet për kohës e pritjes. Mirë po, kohëa ose perioda lehonist nuk logaritet. Për shambull, nëse t'ikosh e shkorozon gru në ti, pare se ajo me lindë. Edhe, si që dim, dohon kohë e pritjes të gruja, që është shtazon, dohon përfondon me lindje nësoj. Kurt lindë, përfund tëmë kjo. Mirë po nëse e shkurërzem, pasin që të lindë, atar e duhet me prit, tre cikla mësral, edhe kohë e lehonis, pra nuk logaritet mbërënda i detit, pra në bërënda kohës e pritës. Në asë një rrëthon nuk merët parasysh edhe nuk logaritet. Koha që e kallan gjatë lehonis, pra mirë po duhet me prit, tre cikla mësral në tarëm e për t'i vinë. Pasa e thot, uel bulughi, edhe dalon saj përket bulugut, pra arritjes, ose hyrjës në moshën madhore. Këto dalën cikli mestral prej lehonisë. Kjo është gjë e njohër. Pra, e, cikli mestral është shenjë të gruja që ka hynë moshën madhore. Dërsa shtazanija nuk, nuk lo arritet prej këtyre shenjave, për ashtu e se gruja kur të mbetet shtazanatar, kjo veç i bje që ajo ka e kullu. Për shak se e, dohan ka ndodhë shtazanija. Po për shak të e kullimi ka arritet dhe të rritë s Dhela që pastaj shkojmë themin këtu i permanë ndërsa ndallim me tjera mes cilën mesral edhe leonisë te gruaja. Thotë përjashtem bën edhe koha e dispozit e asaj dispozit që njihet se ila. Po ila është kur një burr betohet që nuk um, nuk jafru grua se nuk kam ju afro gruas e tij kur. Po nuk e konfuzon me kohë, ose e konfuzon me një kohë që është më shumë se katër muaj. Albetot, për shamë dhe thot pasha Allah Betohem në Allah në kërës këmë i afru grustime Pa kërës këmë e bërë mardonje me intime me të Kjo është që libe Ose, që që përmenën djetarën Libret e figo thot pasha Allah Betohem në Allah në kërës do të bëj mardonje intime Gruen ti derin Kohën kur del dhe gjaldhe Pa i bje Dohon Ma shumë se 4 muj Në këtë rast, këti personi Logaritën 4 muj Prej kohës kur është betu Nëse këthehet, pro përndohet për kësaj për këti betimi, edhe bënë mardheni në time me grunë, atëra i do të me shpagu me bërë kefaret betimin e ti, që është për kërafaret e ve, më të rande ose më të mlaje që i ka përmana në lënë kuran, këna me fojlë dhe përkëta i shalën të armën. Nëse rëfozan, dhe të nuk i afrona grusë, po nuk flejme tëmë, edhe plëtsohën 4 mujë, plëtsoh dhe thot gjyka që ose dikush që ka pozit, e ja e për dy mundësi me zgjedhë. Ose thot këtha u prej betimit tëm, pra heqë dorë, ose shkurërza e grunë, pa ma shumë se kater muj nuk lejohet. Nese kjo thot grunë e ime e ka pos zakon, që një gjdo muj, mi arcikli mesural 10 dit. Edhe nga tham që hot, e, kjo koha, e pritjes kur bëton këtë mënyrë do të është 40 ditë. Mirë, po kë kërkon sot këto 10 ditë që janë cikli menstrual me një heq prej llogaritjes. Këtë rast i thonë na ju. Jo. Sa i përket ciklit menstrual, këto ditë nuk hecin, po ato llogariten edhe ditët e ciklit menstrual, edhe se ti mbush 48 ti je mes këtyre dy mundësive, ose do të më shkuroz u grun, ose do të hodh me me sprish e betimin ton. Ndërsa sa i përket lehonisë, lehonia nuk llogaritet mbranda kohës të atij personi i cili mbranda këtyre 4 muaj kur personi që quhet muli, pra që beton këtë mënyrë që s'kam iafru gruas e tij. Për shembull, nëse dikush betohet se nuk ka më pas marrdhënie intime me gruan intim e, e tij, edhe ajo është në muajin e 9 të, të shtazanis. Atar atë llogaritën që janë 4 muaj, prej kohës kur u betoj dhe pasaj, pasaj që li në gruja, kalonjnë 4 mui, pra pejkos, kër është betu dhe kër kemi fillu me janë nëmru, bë thotë ditët, kalonjnë 4 mui, pra, që është tha, ma ti ja fronë këto dy zxedhe ose mundësi, ose me shkruërzu grunë, ose e dohën me bërë dhe njëntime, pra me e farëmire me, farë me heqë dorë për i betimit, me prishë betimin edhe me shpagu, mirë po nësajnë këtë rasot, gruja i me të Ka qenë lehon për 40 dit, 20 dit. E do në dëshëroj, ose kërkoj që këtu 40 dit mësë më logarit në këtë rast. Këtë rast, dhe në hot, kërkesa ti e mërët parasysh. Të nëse lehonia nuk hënd, nuk logaritet në këtë periull, pro 4 mujore, edhe ishtojnë adhe 40 dit tjera. 40 dit tjera. Të edhe ata djetarë që kanë mëndimin që lehonia është 60 dit, së ojnë ishtojnë a 60 dit tjera. Pro kjo ësht cikli menstrual dhe lahonis. Dhe arsyeja pse kan bëqse dallim dietor, porse kan thonë që pse kan bëqse pra kë dallim kan thonë se cikli menstrual është një gjë e zakonshme që do ndodhë te gratë. Dhe Allahu subhanahu wa taala projoi ka caktuar ti burr i te katër muaj që meprin kur të bëtohen këtë mënyrë. Dhe Allahu subhanahu wa taala e din që shumica e grave, pra kur e ka caktuar këtë dispozitë, Allahu subhanahu wa taala ka ditë që shumica e grave zakonisht të gratë do fannot dhënë jovien ciklimi i mesruaj çdo muaj nganjëherë. Mirpo nuk i ka nuk i ka logarit, po, e ka llogarit, por këto ditë të ciklet që mos mu, mos mo llogarit brenda këtyre katër muajve. Ndërsa sa i përket lehonis, kjo është një gjë që ndodh më rrallë. Edhe zakonisht pra gjatë kësaj kohe. Pra, ai çem betohet që, që s'kam ia afrugru gus. Donë e Për shkak të lehonisë, ose lehonja kërkon që ajë mësë me pasë dëshirë mjë afrun grusë. Po mësë me anu ka gruja më pasë dëshirë, për shkak se është lehonë, pra atë e ka rrje dhe gjako të është më rratë. Edhepse, da thate edhe për këtë qështë e ka mësë pajtime zjetare, po saj për këtë lehonisë a logaritit apo, apo jo. Për dalimeve tjera është, gruja e cila ka një ciklë menstrual dhe zakon shumë. Pra këto jemi të e kohë një ciklë të regullt menstrual po që nuk i ndronë kor <coughs> edhe për shambull është cikli një soj menstrual është 6 dit nësa jo pastrohet pas 4, dit, 4 dite me pastrim të plot pro 1 ditë e 1 natë është e pastr dhe pasaj i këthehet prapë rrjedhja gjokut atër koha që i kam betë pre zakonit soj e që është 1 ditë e 1 natë lo arritët prej ciklin menstrual. Shë kemi sharu edhe kemi përmanë ma, ma harët. Dërsa soj për këtë lehonis, pro që shëpom për i me dhejbit, për i mendimit me dhejbit dhe së të autorit, o që nësasoj i kthehet rrëdhja gjokun në brenda eh, kohës, atër këtë gjak loarida që është i dëshimt. Gjirë po, që shëpom e eh, eh, saktosht, a e që sharu ma lartë. Për i dalimeve tjera, që është plan këndështime mendimin e mëdhëhepit është se eh dy votse pra shkurorizimi gjat ciklit menstrual është haram, është i ndaluar. Paqë dikush me shkurorizur gjrun gjat ciklit menstrual, kjo është e ka ndaluar Allahu subhanehu ve te. Mirpo a merret parasysh kët rast? Po kjo shkurorzim po më unë mundi her burri që ka shkurorzu gjrun, apo do të më prit deri sa të pastrohet me, me shkurorzu edhe një herë? Këto, kjo është në qështë që e që komë së pajtimi mësë djetarëve. Për këto i shalla do të flasëm kërë të vinë qështit e shkërërzimit. Mirë po, aje që përna interesant këto është se, si pas me dhe hebit, edhe lehona, pra me shkërëzur grunë gjatë lehonis është haram. Ka se e po më lartë që autorit tha, cikli lehonia është sigur se cikli mesral në gjërat që janë të lejume dhe ndalume. Për ndaj edhe shkurërzimi gjatë Leonis të qenë ka haram si pas mendimit të autorit. Në gjithashtu kanë argumentu, thonjë se, pe nga meri, thasom i thon, ka thonë, u merit, kër Abdelaj ben u meri, pra djali ti e ka shkurërzu grune ti gjatë cikli mësral, ka thonë murhu feljotallikha tahiren e u hamilin, urdhënraja që me këthuj grune, edhe pasajle të shkurërzoj kër është të pasër, ose nësë është në shtatë zonë qandai thon edhe lehona nuk llogaritet e pastë, kështu që do të thon sipas analogjisë i bija që është haram për me shkruzu grunjat lehonis. Mirë po mendimi i saktua që nuk është haram. Pra, kjo është një pi dallime edhe tjera mes ciklit menstrual dhe lehonis sipas mendimit më sakt, po pra nuk është haram. Argumenti për, për këtë është ai që përmenomalat se shkruazimi i sa i përket ciklit menstrual është bërë haram për arsyesë se dohomon është skorërzim që bëh që nuk është bërë në kohën e pritjes. Po pra që nuk është bërë për shkak të pritjes. Po pra për shkak të ditete, nuk është bop pak para i, se më filloi diteti, pra që është cikli menstrual ose cikli i parë menstrual. Allah subhanahu wa taala thot suren talak, në jetën e parë ja johen nebi idha talaktumun nisa fa taliquhun fa taliquhun li'iddatehun, oj o, o ti pejgamber Pro të regoj e umetit tonë të që kur ti shkurërëzoni gruat, atër shkurërëzoni para se me fillu i deti, koha pritës e shërë cikli mësrual. Pandaj nese, ndy kur që shkurërëzoni grunë duke qena jo dohët me cikli mësrual, atër e, që këtë cikli mësrual nuk logaritët. Pa tjetër dohët, dohët edhe tre cikli atjirë mësrual tri. Pandaj pra, e, në këtë rast, nuk henë Pra nuk hente i deti ose të kohën e koha pritjes Sa i përket talako, sa i përket shkurërzimet Dërsa lehon, lehonia Pra nuk ka të bëj kurgjë me kohën e pritjes me i detin Për këtë arsiju edhe nuk la arritet Pe i kohës e pritjes Për ndaj nëse dikoshe shkurëzën në grun Pra gjatë lehonis Aja veç të ka hyjë në kohën e i detet Pe i kohës kur Dëmëhon është bërë o shkurërzumë edhe logaritët që njeri u dohën e ka shkruzu grunë në i detë, ose pak për e se mihiko e i detët. Pra ndaj, pa, përdejse është kështu atër, pa njëjtë është, pra, pa është e shkruzu në grunë, gjatë lehonis, ose pas lehonis është njëjta meselja, pra nuk ka, ka dalëm. Dersë saj për këtë fjallës, pejga mesëm që i ka thonë umerit urnëje i bne umerin, pa djallën e ti që me shkruzu duke që në pas pasi që u pasru për e ciklin mësral. Argument për këtarë se ka orët njëtë në hadisë që e breu meri e ka shkurërëzu grunë që shtamë alartë duke qenë gjatë ciklin mësral. Dhe, dhe si argument për jasëm e ka përdor profjallin e Allah që lezu më alartë. Fatal li kuhun e li rritë dhe ti hinne. Shkurëzoni grotë për kohën e i detit, po për asem e hi koha i detit. Pandaj kjo dispozit është e veçanë vetëm për shkurërzimin gjatë pi dallimeve tjera orse sipas me dhëbet prap po themi që është urryer njeriu me bë marrëdhëni intime me gruan ë pra që ka qenë lehun edhe është pastruar para se mi mbush 40 vjet mirë po ka thonë që nuk është para se mi mbush 40 ditë lehun mirë po ka thonë kjo nuk është e njëjta ë te marrëdhënien intime e saj përkëtet gruas me cikël më shpejta nëse pastrohet për cilën srol pa i mbush dettet e saj të zakonshme. Mirpo asa ato është që kemi thënë edhe më herët që në dy raste lejohet dhe nuk është haram. Dhe për dallimeve tjera është se sa i përket e, lehonis, pra nuk ka ë kufi kufiri më ipashtem ose më pak ti lehonis nuk ekziston. Pra lehonia gruaja mundet pas një ditë ose dy ditë ose edhe më pak mu pastruaj mirpo pasoj për për ndalljen prej цикlin menstrual që sipas mëdhëhepit do pa, patë tjerë më kanë një ditë në natë, pra nuk nuk mund të më kanë më pak rjedhë të цикlin menstrual edhe pse do të thonë derse të kaluam kemi përmend që edhe të цикli menstrual është e njëjta gjë, çu që, që kemi shpjeguar dhe këtu ajon pra shtat dallime sa i përket për për mes ciklit menstrual le Wa dhe lehonism. Pastaj autori vazhdon thotë in waladat tawamaine fa awwalun nifas Nëse gruja lindë binjak Athar Filimi lehonis Edhe fundi lehonis logaritet Prej lindjes e binjakut të par Pra e që Fmija i par që del Që lind për kësaj kohë fillon më logarit Perioda ose kohë e lehonis Edhe nëse Mes dy lindjeve përshamu ka një kohë ma gjatë Kështë përshamu më ka një kohë ma gjatë Përshamu më ka një pas dë ditë ose të rritë ditë pastaj diator këto i sillën edhe disa raste që në ashta nuk ndodhin kurse janë thjesht si raste rralla. Për shembull, nëse supozohet që gruaja ka lind në ditën e parë të mujit, pa atë binjakun e parë. Dytën e ka lind për shembull në ditën e 10 të mujit. Atë sipas mendimit të autorit tasoi mbi tetë 30 ditë lehun. Nëse lehonia fillon prej lindjes së parë. Nëse supozohet që me këtyre kohë, donon me këtyre dy lindje ka kohë më të gjatë. Për shembull, ka lindën në ditën e parë të muajit, kurse e dytën e ka lindën në ditën e 12 muajit tjetër. Për shembull, si supozojmë ti. Atë në këtë rast, sa i përket këtij dy deciolës kohësh lehoni. Gazelonia llogaritë pritparët edhe kanë përfunduar 40 ditë, edhe kë ka lindën prama siçë kanë kaluar 40 ditë. Dallë pra këta thonë që nuk ka mundësi që, pasipas me dhëpët më shtuaj periodën e lehonis më shumë se sa 40 ditë edhe tu kemi, ka qenë një, një shtatë zani, për këtë arsuj është edhe vetëm një lehoni, por nuk mundum me i loharit që janë dy, dy lindje ose dy lehoni, edhe nëse të thot ka ma shumë, e, pra fët, fëmi që lindin, foshnje që lindin. Mirë pa e sakta është, që, së përmëndimi sakta është, që, nëse pas lindjes dytet prap, e, ka gjak, pra rrë dhe gjakot, pra për së rritet rrë dhe gjakot, atërë, gruaja llogarit vetën që është lehon <coughs> edhe do të thonë edhe nëse fillon rriedhja e gjakut pas lindjes së dytë, e llogarit vetën prej asaj kohe kur ka filluar rriedhja e gjakut. Pra e llogarit vetën që është brenda lehonisë. Pra nuk ka mundsim të thonë që ky gjak i cili tash rriedh pas lindjes së dytë nuk është asgjë ose s'merret parasysh. Pasigjall mund të më dhaon këtë Përfundojmë këtë gjykim kur gruaja kalin edhe pas linjes ka ka vazhdu rryedhja e gjakut. Pra, patyshin që edhe kjo është, dallon rritet që është gjak e lehonisë, gruaja dallon rritet vetën që është lehon, pa derisa të pastrohet as apo të mbush 40 ditë. Dhe këtu përfundon kapitulli i pastërtisë. Inshallah, derse ne arshum do të vazhdojmë me kapitullin e rë, e ri, e cë është kapitulli i namazit. Vallahi dy mëmir, Allahu aleem. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in